Egy, két, Nem! Nem. Kéffel okay, Elég! Mi a rajánossal? A FM 876 on és az interneten! Mit killódik Már itt? Come on everybody! A neten valami zűrt okoztam volna azzal, hogy egy gombot benyomtam, vagy pontosabban mondva benyomódott, de akkor ez az én hibám volt, és ezért átmenetleg csöndelkeztünk, akkor azért elnézést, hogyha ezek a másodpercek voltak a mai műsor legkínosabb percei, akkor azért annyira rosszul nem jártunk. Pár percünk van mindösszesen arra, hogy beszélgessünk egymással, mert aztán jön Tó vagy hogyha jó telefonszámon hívom fel, aztán talán beül abba a székbe, ami ott mellettem van, és amit az operatőr kollega megmutat, Mesterházi Attila, aki majd elárulja, hogy mi a helyzet vele, mert eléggé ellentmondásosnak tűnik a helyzet, függet attól, hogy ez az eléggé ellentmondásos helyzet közben eléggé egyértelmű, de hogy ezt az ellentmondást aztán ő milyen módon tudja feloldani egy keszett, 20 gondolkodású műsorvezető által az majd kiderül 8 óráig, amikor felhívom Csorbai Ferencet, Mohás jelenlegi polgármesterét, aki fejét adta arra, hogy a 27-i, ha jól mondom, polgármesteri választáson újraindul, miután a közgyűlés feloszlatta magát, amivel egyébként a polgármester is aktívan részt vett, Majd, hogyha eljutunk fél kilencig, akkor a borsod időközi választásról beszélünk, Bíró László személyéről és mindat, ami mögötte van, Frey után szabadom. Ma a 2020 szeptember 16-a van, és szerda a pontos idő, kettő és fél perc múlva lesz reggel fél nyolc, Pontosan van 2-8, de fél 8 is lesz majd rövidesen kérdés, fél perc múlva. Ez a kejfej jöncsi minden, amit aznapról tudni kell. Vagy érdemes, jó reggel kívánok. Jó regel. Haha. Jó reggel. Tévében nincs hang, jó reggel kívánok. Tévében nincs hang. Nincs valaki... Köszönöm szépen, akkor más is mondja meg, hogyha a tévében nincs hang, akkor egységes, hogy valamilyen gombat úgy sikerült megnyomnom, hogy az egyszerre több mindenre is kihat. Tévében hang, emberek 061 877 nyilatkozzanak a tévében lévő hangról. Haó Jó reggelt! Jól hallatszik, én telekomos vagyok, ott biztos, hogy... Jó, okay, rendben van, akkor okay. most már csak az a kérdés, hogy az előző betelefonálva az vajon elfelejtette... A hát, hogy nem telekomos. Hát azért azt gondolom, hogy ez nem szolgáltató függvény, hogy van-e hangja, -e vagy sem, bár nem szeretnék műszaki szakembernek bizonyulni. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, teljesen rendben van minden. Rendben van, akkor, akkor folytassuk. Um... Tehát eldöntöttem, amikor ugye elkezdtem szidni az itteni viszonyokat, és kiderült, hogy én csináltam valamit rosszul, hogyha legközelebb technikai zűr lesz, akkor semmilyen kommentárt nem fűzök. Általában nem szoktam, de én tőle, mert ha aztán utána legalább olyan hosszan kell exkluzálódnom, mint amilyen mértékben egyébként tartott a technikai izé, akkor ezzel értékes perceket veszek el, meg utána nagyon haragszom magamra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én a hatodik kerületből telefonálok, de három platformon megy az adás. Egyszerre három platformon hallgatja csak. Az kíváncsi azért? voltam, mert megint valami zavar van, és gondoltam utána nézek. hogy itt Megy az interneten is, megy a rádió is, és megy a tévében. Lenyűgöző. Nagyon szépen köszönöm a helyzetjelentést. Mikor az ember a csecsemőjével kapcsolatban nem akarja elhinni, hogy él, mert olyan halkan veszi a levegőt, és így bögdösi, hogy mozduljon már meg, és ha megmozdul, akkor él. Személyes tapasztalatból mondom, hogyha morbid volt, elnézést. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én zuglott mondanék Bosnyák tér, a tévé rendben, de a rádió továbbra is kukas, tehát semmit, nem, csak recsegés van. Zugló Bosnyák tér. Hát a, a rádió az, az mármint hogy a 87.6? Ez így van, pontosan. Hát a a, a 87.6 az ennyire képes. Hát akkor nagyon borzasztok, hogy egy gyenge kérdés erősen visszaesett. Ezzel kapcsolatban én beszéltem itt a vezérigazgatóval, de még tartozom egy SMS-sel vagy e-mail-el, hogy akkor tettek -e ennek érdekében. Csak azért, mert korábban jobb volt, mert egyébként maga a frekvencia, ahogy én azt korábban neveztem, az egy súlyosan bicebóca frekvencia, de most nem kezdek el e-mailt és SMS-t írni, mert azt hiszem, hogy ez nem a legmegfelelő pillanat. Végül is itt egy ilyen hármas egység van. Rádió, bicebóca, TV, az kevésbé bicebóca, internet kevésbé bicebóca. Jó reggelt kívánok. Letetszett esni a horogról. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Borsod megyében minden rendben van a hangolás. <hállt> Síziből örülök. Lehetséges, hogy legközelebb majd úgy kezdjük, hogy megkérdezem az összes megyét, hogy mi a helyzet. Ez egy nagyon sajátságos dolog lesz, de miért ne lehetne megtenni? Iszonyatos mennyiségű papírt használok el, ezért elnézést kérek az esőerdőktől, mert ez biztos sokak szemében például a honpól lánya ide tartozik súlyosan elítélendő tevékenység. majd közelebb megyek majd a mikrofonhoz, mert tudom, hogy ez egy érzékeny mikrofon, és azt hogy ha az ember közel beszél hozzá. Most fogom magam, és föl fogom hívni Tóth Csabát, még mielőtt a műsor elején elúszom teljesen. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, Új Buda! De ha én hajnali fél is, és most is a Kialaj János nézem, nem tudom mikor fogok tudni aludni, de állandóan magát nézem, és a televízión látható. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, kicsit olyan vagyok, mint Lenin szobám falán, de ezt most felejtsük el. De szíből hogy az operatőr is elfelejtett valamit, így aztán kiegészítjük egymást. Kis türelem. <gül> Let's go out yeah mm -hmm. Living yeah the front porch, hugging in the mm -hmm. swing. Almost Jó reggelt lesz. Csaba, országgyűlési képviselő, egyben az Ugói Szocialisták vezetője, de itt és most országgyűlési minőségében fog megnyilvánulni. Pontosabban mondva, Egyáltalán nem országgyűlés minőségében fog meg, megnyilvánulni, hanem az MSP elnökségi tagjaként. Ön biztos tájékozottabb nálam annál, hogy mit mond az alapszabály, mert most ugye a nézőknek kis része, és szerintem a rádióhallgatóknak is kis része böngészi az alapszabályt, de a mesterházi kontra, vagy versus bertalan vagy bertalan kontra versus mesterházi ügyben, vagy egyáltalán az elnökválasztás ügyben erről sok szó esik. Először is azt kérdezem öntől, mikor lett volna a kongresszus, hogyha nincs koronavírus járvány? Hát a, a kongresszus az 19-én lett volna, meg lesz is. Tehát az nem, betolyam, nem valamikor az tavasszal lett volna, amit elhalasztottak. Igen, volt egy igen-igen, volt egy igen. Igen, volt egy tavaszi, és akkor lett az őszi kongresszus időpön kielölve, járványtól függetlenül, de hát most itt, újra itt a járvány, de el ment a járvány. Jó, jó, jó. Úgyhogy, ö, úgyhogy ö, egyszerre egy dolog. Egyszerre a, egy dolog. A másik. Hogy arról volt szó az indoklásban, hogy most lesz a kongresszus, hogy lejár az elnökségnek a mandátum, miközben a pártigazgatói nem jár le, tehát a pártigazgató akár állítólag eljárhatna az elnökség helyett. Ugyanakkor azt is olvastam, hogy ez helytálló-e vagy sem, vagy itt lesz ön, aki megmondja, hogy igaz-e vagy sem, hogy az elnökség mandátumát már korábban egyszer meghosszabbították, mert az egyébként korábban járt le. Magyarul az az indok önállóan, hogy lejár az elnökség mandátuma, az egyébként nem állja meg a helyét, ha akkor azzal akarnánk megindokolni a hétvégi kongresszust. Ez ügyben mi a helyzet? Hát ugye ez... ez az elnökség mandátuma, az elnökséget mindig tisztításról két évre választja meg a kongresszus. Ez a dátum lejárt, tehát valóban lejárt az elnökség mandátuma, és ez, ez szeptember 19-től már nem élt tovább. Ez az Mikor járt le a mandátum? Ez előtti választástól két éve, tehát az, amit mondott, hogy tavasszal lett volna egy kongresszus, akkor meg lett hosszabbítva a, a helyzetre való tekintette de ezt most már nem lehet volt megmondani. De miért nem lehet, hogy egyszer lehetett, akkor kétszer miért nem lehet. Ennek sok oka van. Tehát azért, azért e, e, jövőre elindul a választási felkészülés tavassza tehát úgy e, elindulni egy választási felkészülésnek neki nekivágni, hogy nincs egy megválasztott vezetése egy, egy, egy szervezetnek, egy pártnak, úgy elég nehéz. E, elindul a parlamenti munka jövő héten. E, Tiszta helyzetet kell teremteni annak érdekében, hogy nyugodtan lehessen dolgozni. Én úgy gondolom, hogy időben volt idő felkészülni erre a kongresszusra. Az, hogy a pártigazgató tud az elnökség helyett egy pártot irányít, ez ilyen értelemben nem igaz, a pártigazgató az, akinek lesz aláírás. Aláírási, aláírási jogosítva egyet, hogy tudjon működni Más a Más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 nem kommentár szintjén magyarázza el azt, amiről egyébként nem tud. Hát igen, hát ugye, ugye más a döntéshozatali rendszer, és más az, hogy kiképviseli az egyesületet, a szervezetet, a pártot. A pártigazgatónak van aláírásjogva azért, hogy működjön egyáltalán a párt, tehát azért utalni kell, közmünket kell fizetni, rendszereket kell intézni, tehát az kell valaki, aki aláírásra jogosult, ez a jogosultsága megvan a pártigazgatónak, de viszont döntéseket, politikai döntéseket is kell hozni testületeknek, a testületnek meg leárt a mandátom, tehát egy új testületet kell választani, aki, aki irányítja, viszi tovább, és ezért ez egy ez nagyon fontos. Két évente ezt megteszi a kongresszus, okay, itt van el, eltelt két év, ah. meg kell tenni, most lehet itt húzni, vonni, tolni. Oké, okay. kandikál kifelé belülem már a következő kérdés. Ez pedig úgy szól, hogy szó érte a ház elejét, hogy... Egyébként korábban a megyei tisztújító gyűlések azok különböző időpontokban voltak, így aztán a jelöltek, ha akartak, azon meg tudtak, jelöl, megjel, meg tudtak jelenni, és ha kérdeztékük, akkor tudtak válaszolni. Most azonban több megyében is egy napon volt, így lehetett lenni vált, hogyha valaki egyébként szerette volna a programját elmondani, Kortes szeretett volna folytatni, hogy akkor azt megtegye. Ez mennyiben helytálló, mennyiben nem. Hát, én nem tudom, én azt tudom, hogy ez egy alulról felmenő rendszerű tisztulítás, elindul a helyi szervezetektől, területi szervezeteken keresztül ugye eljutunk. Ezt én értem, az a kérdés, hogy... mondom, mondom, igen, azt akarom elmondani. De hát a helyi szervezetek, hogy mikor jelentik be, hogy nekik mikor alkalmas, ugye ezek egymástól függetlenül teszik meg, ugyanez igaz a területi is, megétel. De korábban különböző időpontokban voltak most pedig egy napon, vagy korábban én egy én, napon én ebben ebben nem látok sem, biztos, hogy nem egy napon volt az összes, összesztesek kizárt. Lehet, hogy egy napra esik, mint hogy nálunk is az uglói szervezetnek a tisztúítása, egy napra esett több budapesti helyi szervezetnek a tisztújtásával teljesen véletlenül, mert azt a napot, ugye van egy szűk idő intervallum, belül meg kell tartani a tisztúítást, azon belül a helyi szervezet vagy a megyei szervezet kijelöli azt a napot, okay, ami aki, számára hivatkozik, aki az olcsó kifogást keres? Hát én most nem minősíteném, de ez, Jó, ez nem, nem jellemző. Le, lehet egy napon is, lehet, nem egy Jó. napon is. Én nem gondolnám, hogy ez ilyen tendenciző jelenség lenne, hogy most mindenki egy napra szervezte, kizárólag egy napra, meg lehet szervezni egy egész országban egy tisztújtásokat. Jó, én azt kérdezem Öntől, hogyha Önnek fél percben fel kéne mondani, amiközben Ön nem vizsgázik, én pedig nem vagyok tanár, hogy mi az érdemi különbség Mesterházi Attila és Tóth Bertalan programja között, akkor erre tudna nekem válaszolni? Mert a jelenleg egyébként TV és egyéb csatornákon, rádiócsatornákon csak a személyes küzdelemről lehet hallani, programbeli különbségekre már szegénynek nem marad ideje. Hát erre kellett volna nagyobb hangsúlyt helyezni, mert jól látja. A, a minden választásnál, főleg különösen, amikor kérdésekre van szó, az dönti el a különbséget, hogy ki milyen javaslatokat tud tenni, és mi alapján tudunk előre haladni. Én, én csak egy jó példát mondani, én mindig a saját példánkat tudom elmondani. Zuglóban 2008-ban alakult egy csapat, sőt létre az a csapat, akivel ma is dolgozunk, 2008 és 2010 között még a veszekedés volt ott is a, a, a szervezeten belül, el is buktunk minden választás 2010-ben, utána rendeztük a sorokat, kialakult az a társaságon, akivel a mai napig együtt dolgozunk, és azóta megnyertünk két országosi választást, megnyertünk okay. két önkormányzati választást, megnyertünk időközi választást, és ugyanazzal a csapattal megyünk végig, és nem volt kérdés, Ugye. amikor egy választás volt, hogy melyik az a csapat, aki ezt viszi tovább, mert eredményes, mert tud együtt dolgozni, mert van elképzelése, van víziója, kialakította a programját, és, és tudunk szép, együtt. Szép, szép, de élni. van egy olyan magyar mondás, hogy mindenki a maga a lovát dicséri, függetlenül attól, hát, hogy népi bölcseletekben szeretni, gyenge mi vagyok, úgyhogy visszatérnék az országos kongresszusra. Az, hogy online legyen, azt valójában a járványi vírus görbéje miatt döntötték el a múlt héten? Hát ugye ezt a jelölés előkészítő bizottság bölcsen megfontolva úgy döntött erről, hogy nem lehet a, a, a kongresszust megtartani olyan módon, hogy 300-400 embert bezsúfolnak oda egy terembe. Lehet, hogy ott meg lehetett volna tartani a, a, a szükséges távolságot, de hát előtérben, mozdóban, tehát regisztrációval, akkor a jelölő bölcsességet kell egy, tehát, egy, egy, egy Egy javaslat, hogy ez egy online kongresszus legyen. Teljesen érthető módon, hiszen okay. ebben a ahol azt látjuk, hogy naponta most már 800-900 közelítünk az 1000-hez a napi fertőzések száma, nem lehet megkockáztatni okay. azt, hogy Rendben ilyen van. tömegben mi történik. Azt árulja el nekem, hogy a zárt lista és a, az online kongresszus mi nem tudott megszületni egy napon. Hát ez jó kérdés, ez a testületek döntése, a különböző testületek döntéseiről van szója. A zárt listára a, a, a, kitesz javaslatot? A döntést döntés az, hogy online kongresszus legyen az elnökség tett, tett, elnökség határozott erről, a zárt tud dönteni a, a, a készült bizottság, és ő jogosult Tehát arra, a jelölő bizottság adott javaslatot arra, hogy legyen online kongresszus? A végső döntést az országos elnökség osztalában. Oké, okay, rendben van, benne. tehát a jelölő bizottságnak ebben van szerepe. Ha van szerepe, akkor mi nem tudott egyszerre két döntést meghozni. Én nem ülök ott ezekbe a testőtök, úgyhogy nem tudnám megmondani. Nekem az Tudom, hogy ön nem szegelesimre. Az országos de... elnökség tagjaként azt tudom, hogy a, a, a, a, arról, hogy online kongresszus legyen, arról dönt a az országos elnökség. az. A zárt, zárt listáról is dönt az országos elnökség? Nem, azt a jelölőbizottság javaslata önállóan dönt, ugye a, a, a alapszabályot, az alapszabályok, elején idézett alapszabály rendelkezik arról, hogy milyen formában lehet szavazásni. Okay, az átlistának milyen alternatívája van még. Gyere be Attila! Közben megjött, mesterezi Attila. Igen. Háromféle három lehetőség van, háromféle alternatíva a szavazás, nem van a sima többségi szavazás. Van a rangsor szerint, és van ez az zárt listás, úgymond zárt listás szavazás, amikor amik az a lényege, hogy listák, zárt listák versengenek egymással, lehet A, B, C, D lista, és akkor a, a választó eldönti, hogy melyikre szavaz az ára, bére, re C-re, vagy a D-re. Hát akkor most... E azt vállalja annak az údiumát, hogyha most azt mondom, hogy a stafétabotot átadom Mesterházi Attilának, vagy jelenleg öröm, a, párt, öröm, öröm a párt viszonyokból adódóan az is félreérthető. Nem, nem, nem. Tudcsom. Attila, jó barátom, hogy örömmel adom át, és innentől folytatja. Nagyon szépen köszönöm, akkor elköszönök. Aztán majd köszönöm. több szó fog esni Zuglóról, de most el... reméljük, reméljük, el. mert vannak hírek, fontos hírek. Hát például ma közgyűlés lesz. Ö, nem, holnap, de, de lesz az holnap lesz, nem ma? Igen, nem holnap, holnap, é, holnap. De koma holnap minden esetre. Időben annyira nem vagyok eltévedve. Köszönöm szépen Tóth hogy segített. Mondjálod az, hogy 1-2-3. 1-2-3. Ragyogó, ezt vigyed magadhoz közelebb. Azt nem mondom, hogy kap be, mert az félérthető. De nagyon közel, közel. Nagyon közel. Nem, hát semmi, hát, volt már olyan... Így. Volt egy reggelítés. Én így. is ürözlöm, igen. Nem, hát ugye ez a... Ez a Ebben eh, már ki oldalod. Nem, nem tudok rosszul kijönni, mert, mert e, számtól a mondáson van, például ez a Kabbe a Mákos Pitémet című. Tehát ezek, ezek, ezek ilyen indulatlevezetők, de most nálad egyáltalán nem arról volt szó. Csak praktikum. Csak nagyon közel. És ez egyébként pedig a, a legkülönbözőbb dolgokat lehet bekapni. Ez egy korhatáros műsor, de aki most rosszra gondolt, az téved. Az rossz. É, igen. Működik még az emlékezetemben, meg te figyelj, a császár előtt mondta ugye azt állítólag egy műsorban, hogy kap be a faxomat, és akkor abból valami kegyetlen, és akkor annak, de hát az Régi alapvetően... Régi idők. Nem, ő, nem ez vitte el őt aztán a tévé nagy nyilvánosság elől, hanem ennél súlyosabb dolog. Azon gondolkodtam még mielőtt beállítottál ide, hogy vajon aki szóba áll velem, az jó jár-e vagy sem. És azért sok emberrel beszélgettem, tehát nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy én milyen előjel vagyok. De hát ugye az, az önkormányzati választások idején Humval, Györgyel beszélgettem rendszeresen a régi kapcsolat miatt, én ezt nem is tagadom. És hát akkor az derült ki, hogy ahol teljesen rosszul mérte föl az erőviszonyokat. Ma 2020 szeptember 16-án, két perccel inkább mint egyel fél nyolc után van-e a saját indulásoddal kapcsolatban, mint MSP elnök olyan mondatod, ami önkritikus, hogy valamit rosszul mérte föl? Hát Ezt persze, persze tehát, ö, ö, azt rosszul mértem föl, hogy milyen folyamatok vannak az MSZP-be. Tehát én azt hittem, hogy ez egy olyan hagyományos tisztítás lesz, mint az elmúlt 30 évben bármelyik alkalommal, ugyanazokkal a szabályokkal, ugyanazokkal a teremfeltételekkel, ugyanazokkal a demokratikus Hány éve vagy te tagja a párra? Hú, hát én szerintem 2000, 2000 óta, tehát 20 éve. Én azóta minden tisztításon azt hiszem 2002 óta, én szerintem minden tisztújtáson és minden kongresszuson ott voltam. Mit mértél fel rosszul? Hogy létezik az, hogy nem, tehát hogy, hogy megcsalt valami? Egyszerűen a, a tapasztalat, hogyha szabad ilyet mondani. Tehát az a tapasztalat vagy a tapasztalatlanság? Hát ennyi politikai múlt után már nehéz azt mondani, hogy tapasztalatlanság. Levesz. Azt lehet inkább mondani, hogy az, amiről azt hitte az ember, hogy egy olyan bevet gyakorlat, vagy egy norma a, az MSZP-ben, nevezetesen, hogy tisztán, átláthatóan, transzparensen folytatunk le egy tisztulítást, a, a, abban csalatkozott az ember, tehát a Paraméterkönyv az állandó változott útközben. A hivatkozási alap, amely ugye alapvetően a koronavírus járványra <coughs> alapozott, az mindezt nem követelte meg, amely az elmúlt egy-két hétben bekövetkezett? Hát nézd, ugye, most erre tudok két példát mondani. Az egyik a párbeszédnek a kongresszusra, azt múlt megtartották személyes jelenléttel, ez az egyik. Kettő, lehetett volna más választást is tenni, tehát például én azt javasoltam, hogy halasszuk el ezt a kongresszust, akár pár héttel, pár hónappal. Ez külön se problémát nem okozott volna, és akkor szintén lehetett volna visszatérni a hagyományos személyes jelenléttel titkos szavazás. Amely nekem egyébként, egyébként előny biztosított volna? Nem, szerintem ez azt jelentette volna, hogy, hogy, hogy milyen, olyan módon zajlik le a tisztítás, amihez egyébként a kongresszusi küldöttek hozzá vannak szokva. Tehát magyarul volna ennek egy bevett rutinja és gyakorlata. Nagyjából fél és, óránk Bocsánat, csak egy mondottat, és, és, és tulajdonképpen semmilyen árnyék akkor nem lengi be ezt a történetet. Van 26 percünk. Azt árul el, hogy amiről most beszélgettünk és most még abszolút időben vagyunk, vagy vagyok. Ez fontos, vagy fontos talán? Hát azt függ, honnét nézzük. Tehát a mi, de mi, de... Úgy mondom, az én életemből nézve persze fontos, szerintem az MSZP létéből, vagy, vagy, vagy szempontjából nézve fontos, az összefogás szempontjából, és a választási győzem szempontjából fontos, ha innét indulok. Hogyha egy kicsit kívülről, és mondjuk egy... egy egy bizonytalan, vagy a politika iránt nem annyira érdeklődő választópolgár szögéből nézem, akkor meg valószínűleg nincs benne az első száz legfontosabb problémába, hogy, hogy ki, van, ki az MSZP-nek a vezetője. Nagyon érdekes volt tegnap a kemény mag, mert ez a Hír TV műsora, mert abban a műsorvezető úgy konferálta fel a Színház és Filművészeti Egyetemről való filmet, amit egyébként vidéken forgattak, tehát nem Budapesten, mint hogyha a nép egyébként tájékozatlan lenne. Na most, hogy a műsorvezető nem volt felkészült, vagy pedig más játszhatott szerepet, ezt nem tudom, de mondjuk megkérdeztek 10 vagy 12 embert vidéken. Um, és nem mindegyik volt félfogó, hogy ezt általában szokták mondani, és nem mindegyik volt elmebeteg. A zöme tudta, hogy miről van szó. Ezzel együtt úgy kommentálták az eseményt, mint hogyha ez a balliberális értelmiségnek is elsősorban a budapestieknek lenne érdekes. Ezt azért vezettem így föl, mert én nem készítettem hasonló montást, bár ugye a tévé által, meg az internet által országosan vagyunk foghatóak, az internet által pedig a világban bárhol. De az emberek mennyire tájékozottak arról, ami most történik, és az mennyire használ hosszú távon, vagy mennyire árt részén neked, és ami ennél fontosabb az MSZP-nek. Most tud bertalan személyéről is lesz szó, de én most az első kettőre utaltam. Még miért félérti? Nem azt akartad mondani, ugye, hogy a vidékiek azok félfogok, mert én is vidékű vagyok? Nem, nem, nem, nem. nem. nem, nem a a félfogúság az egy fogalom, amikor a, a Csak műsor, műsor. Hogy ne, hogy félértsék a dolgokat. Nem, mert én nem szem, akkor, mi akkor a riporter szándékos a hülyéket keres, hogy abból aztán de be lehessen hogy jó. a mesterháziról vagy nem tudja senki ki, az igen, vagy azt mondják, hogy az újságíró. a nagyobb farok nem létezik a világban, de ahhoz nem kell kongresszusi elnök jelöltnek lennünk. A szerkesztő, meg aki keresi az alanyokat, az a ember. Na mindegy, tehát magyarul én azt gondolom, hogy akit érdekel a politika, akit érdekel az MSZP, a szerintem tájékozott erről a dologról. Talán egy picit ezen a körön kívül is az emberek tájékozott, erről a, az eseményről, de nem hiszem, hogy ez egy olyan nagyon általános tudás lenne, vagy olyan nagyon foglalkoztatná az embereket. Szerintem, szerintem régóta már, bocsánat, a, a, az MSZP-nek a tevékenysége, vagy a pártpolitikai tevékenység az ugye egyre kevésbé érdekli az embereket. A saját Ittáljuk, problémáik két-három pontot, ami miatt szerinted ez így van. Hát szerintem ez nem egy mai jelenség. Tehát azért okay, a, a, a pártpolitika iránt való érdeklődés azért az folyamatosan csökkent az elmúlt, nem tudom, húsz évben. Szerintem egyrészt ebbe benne van a, a politikának a, De most a stílusa csak az beszélünk. Én nem most én általánosságról beszéltem. De Én most az MSZP-ről Abban benne van az MSP is. Tehát azt gondolom, hogy a politikának a stílusa is ilyen, illetőleg az, hogy sokszor az emberek azt tapasztalják meg, hogy elhangzik sok olyan ígéret, mondat, ami utána nem valósul meg, vagy, vagy sokszor kérnek olyat a választópolgároktól, amit ők megtesznek, majd utána tulajdonképpen nincsen annak különösebb eredménye. Tehát én szerintem van ebben egy ilyen általános tendencia. Én a saját programomban azt mondtam, és ez volt az egyik terület, ahol szerettem volna változtatni, az pont a kommunikációnak a, a területe, mert én azt tanultam meg itt az elmúlt, nem tudom, húsz évben, hogy ami nem látszik a médiában, az szinte nincs is. Tehát lehet, hogy ez egy igazságtalan helyzet, vagy igazságtalan állítás, de több még így van. Tehát, hogyha valamiről nem tudják az emberek, hogy megcsinálta egy politikus, vagy egy párt, akkor az hajlamosok azt gondol, hogy az nincs is. Ez igaz úgy is, hogy nem reagálja. Sokszor kapunk olyan e-maileket, hogy miért nem reagáltatok erre vagy arra az ügyre, és még akkor is kapunk ilyeneket, amikor reagált egyébként az adott párt, vagy adott politikus arra az ügyre, csak nem, nem olyan széles körben vált ismerti ez az álláspont. Tehát én szerettem volna a kommunikációnkat hatékonyabbá, professzionalistábbá tenni, a én azt értettem, most nagyon leegyszerűsítve, hogy kicsit kevesebb témát kellett volna vinni, és olyan témákat, amik egy karaktert is adnak az MSZP-nek, Ezeket egyszerűbben kellett volna megfogalmazni, hiszen az átlag hallgató az nem politológus, tehát az egyszerű fogalmazást, a fekete-fehér fogalmazást érti jobban, vagy az megy át jobban, és többet kellett volna ismételni. Hát ez nem túl bonyolult a Jó, kommunikációban. Jó, két dolgot tudok szabályon. ehhez hozzátenni, hogy ha az MSP kommunikációjáról van szó, szubjektív leszek elnézés, de végül is ez az én műsorom, hogy egyszer eszembe jut a kórosféle ugye, amely Hát egészen borzasztó lett kezelve kommunikációs szempontból, miközben Magyarországon nem gyakorlat, hogy valaki elnézéskérés levonja a konzekvenciákat. A másik pedig, hogy nem tudom kihagyni azt az icert, hogy eddig is úgy volt, hogy nekem voltak szocialista párthoz kötődő embereim, akikkel beszélgettem, akikkel volt nexusom, de nem volt összeköttetésen a párt elnökségével a pártot, mint olyat nem tudtam megszólítani, talán te voltál az utolsó, de előtte mindig volt. Én szerettem volna ebbe a sorozatba bevonni Tóth Bertalant, de a füle botját nem mozgatta, így azt kell, hogy neked mondjam, nem hiszem, hogy az mszp -e miatt könnyekre fog fakadni, hogy a hátlelő időben nincs az az Isten hogy én egyébként vele felvegyem a kapcsolatot, ha ő valamiért megkeres, akkor majd el fogom dönteni, hogy akarok-e beszélni vele, vagy sem. De mi követeket is küldtem hozzá, ez történt erről ennyit. Bocsánat, de például ez egy hiba. Már az a része, és ez is a kommunikációhoz kötődik, hogy én szeretem nekünk minden méri a lehetőséget ki kell használjunk. Tehát hogyha a fiala műsorban, vagy más, más műsorba adódik lehetőség, akkor, bocsánat, arra lehetőségként kell tekinteni, akkor így fogalmazok, hiszen valahol az üzeneteinket kell folyamatosan ismételni, mondani minél szélesebb szavazói közönségnek, és én szerintem az nem jó megközelítés, hogyha médiumoknak, média, hogy mondjam, különböző médiának nem nyilatkozunk, mert Tulajdonképpen akkor nem jutottunk el odáig, szavaz, nem válaszolt. Tehát, hogyha ő azt mondta volna, hogy az én tevékenységemet a saját kortes a szempontjából károsnak ítéli meg, és neki semmilyen kötelezettsége nincs az ügyben, hogy velem szóba kell állni, ami egyébként úgy igaza, ahogy van, én azt tudomásul vettem volna, sajnáltam volna, de válaszra sem méltatott, erről ennyit. Azt kérdezem tőled, mert ez a legfontosabb kérdés, és aztán persze visszatérünk a részletekre. Ugye van egy váltó és akkor onnantól a vonat. Vagy erre megy, vagy erre megy, de egy irányba biztos, hogy nem. Mennyiben más a Tudbertalan által vezetett iránya, mint amilyen lett volna a Mesterházi Attila által vezetett iránya? Hát eh, nehéz helyzetbe komoly... hozol, helyzet mert ugye is versenytársakról van szó, tehát... Eh, akkor itt meg kell úgy álljunk. A saját Ti most versenytársak vagytok? Hát, Voltunknak úgy pontos, tehát hogy hát két akkor... nappal az előtti versenytársak voltunk. Én azt mondom, hogy markánsan más. Markánsan más lenni. Én arról beszéltem, hogy három területen változtatnék, ez egy politikai tartalmi változtatás, az imént beszéltem, a kommunikációs változtatás és egy ilyen vidéki szervezetek megerősítéséről is beszéltem, tehát ez volt a három fő pont, ahol, ahol jelentős változtatást tettem volna. Az utolsó azért fontos, mert egy kampány az mindig logisztikai és Mi a helyzet, mobilizáció. A szervezetekkel? Hát egyre amortizálódnak lefelé, egyre inkább zsugorodnak, szűnnek meg, és ebben még mindig az MSZP-nek van egyébként a legjobb pozíció és a legnagyobb lefedettsége az országban. És ugye a többi pártnak is ez egy előnyt jelentene az összefogás során egy kampányban, hogy az MSZP szinte az egész országot le tudná fedni, mert hogy akkor ezek az aktivisták, hogy ezt Eddig tették az önkormányzati meg egyéb választásokon is, tulajdonképpen a mi hátunkon is tudnak lovagolni, most abszolút pozitív értelme mondom, azok a, azok a jelöltek, akiknek, akiknek ilyen feladatuk lesz a választásokon. Tehát magyarul nagyon nem mindegy, hogy a fideszel ebben az ajtótól ajtóig való kampányban, tehát amikor lábbal kell menni és ott kell lenni személyesen eléttel egy választókörzetbe vagy egy településen, hogy akkor ott tudunk lenni, vagy nem tudunk ott lenni, vagy hogy hány például a választóköri delegáltunk van, talán már aki hallgatja, is ott is tudja, hogy ez mit jelent, hogy ők ellenőrzik a választásnak a, a Biztaságát. Tehát nagyon nem mindegy, hogy létezünk, léteznek-e aktivisták, akik tenni akarnak értünk. Tehát ezért nagyon ezzel a területen fejleszteni kellene, és a politikai tartalomban pedig én arra gondoltam, hogy egy sokkal progresszívabb baloldali politikát, egy bátrabb, karakteresebb, színesebb politikát kellene folytatni, amit egy kicsit markánsabb kommunikációval kell az elnöknek, vagy az társelnök jelöltnek megjeleníteni, tehát nem, nem a, a szürkesség, hanem a színesség inkább ez határozta volna meg a, az én általam optimálisnak tartott politikát. Ugye három pont valamit felsoroltál, ami alapvetően hátrányos helyzetbe hozott, lehet, hogy több volt. Ugye az egyik volt a festményegyei szervezetnek a feloszlatása, a másik az online kongresszus, a harmadik pedig a zárt listás szavazás, amivel kapcsolatban túl se tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy ezt az utóbbi kettőt miért nem tudták egyszerre meghozni ugyanakkor, amikor megszületett az utóbbi két döntés, nevezetesen az online kongresszus, amiről még szó fog esni, valamint a zárt listás szavazás, eh, amiről még két szót érdemes lenne neked mondani, eh, akkor egy olyan helyzet adódott, nagyon bonyolult, én ezt most el nem kezdem részletezni, hogy a 15 főt kéne felsorolnod, de még nem tudom, hány embert különböző grémiumokba kellene megjelölnöd, és ilyet végül is ugye kettem produkáltak Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, akik egyébként egymást társelnöknek tekintve indulnak. Havas Szófia megjelölt 15 embert, vagy talán többet, de ő abban rettenetes kínos helyzetbe hozta magát, hogy az a 15 ember az úgy nyilatkozott, mint aki nem akar vele együtt dolgozni. Ezt nem is értem. Te viszont úgy döntöttél, hogy gondolkodsz, majd felhívásként úgy döntöttél, hogy te Ilyen listát nem állítasz össze, amely kifelé olyan üzenettel bír, de ebben lehetséges, hogy tévedek, hogy ilyen emberek vagy nem álltak rendelkezésre. Tehát, hogy ennek a kifelé való üzenete minimum félreérthető. Nem, szerintem egyáltalán nem. Jó, én magam csak nem csak nem gondoltam, hogy nem tudok 20 emberből találni 15-öt. Tehát több emberről nem lehet szavazni jelenleg az M.S.P. kongresszusán, mint ahányra lehet. Mert? Tehát volt kb. 50 ember, aki valamilyen pozícióra indult. Ebből a különböző listák áltam, ebben aki ebben a körbe számít, mert abban egy bonyolult rendszerről van szó, Még volt, 15 embert kell összeállítani, és kimaradt 20, akik közül lehetett volna választani. Igen. Tehát sőt, még akár föl is kérhettem volna közben újabb embereket, de én ezt tudatosan átgondoltam, és azt mondtam, hogy ez a folyamat nem korrekt folyamat, az én megítélésem szerint, és nem tudom másképpen jelezni jaj, azt, nem, csak, nem, nem, nem, mi... tudom, nem, nem tudom hogy jelezni azt, hogy ez a folyamat így nem jó, szerintem, mint hogy nem fogadom el ezeket okay, a szabályokat, ezzel, tudomásul ez, veszem, ezzel, hogy ezeket ezzel, a döntéseket meghozták. Ezzel kizárod magad. Így van. Tehát ez a rám vonatkozó közön, a De mi nem korrekt benne? Hát nézd, most nem akarok nagyon belemenni, de. hát Azért csütörtökön... vagy itt, az Isten Jó, már meg. Nem hiszem, hogy ez annyira érdekli az embereket, de akkor elmondom. Nem érdekel. Csütörtökön meghallgat, ott á, ülök, 5 órára meg vagyok hívva a jelölőbizottság ülésére, 7 órakor még nem jutok be. 7 órakor behívnak, elmondják, hogy megváltozott a szabály. Miért hívnak be? Hát, hogy meghallgassák a jelölteket, hogy ez egy teljesen normális folyamat. A legvégén, az utolsó utáni pillanatban, miután lezárult a jelölési folyamat, azt mondják nekem, hogy egy jelentős mértékben másképpen fog zajlani a szavazás. Erről előtte senki nem szólt, nem árulok el nagy titkot. Én előző nap, egy nappal korábban beszélgettem, kávéztam úgymond egyet a jelölőbizottság elnökével, Szekeres Imrével, aki egyetlen egy mondatba, egyetlen egy szóba nem említő, te Attila... Holnap lesz egy olyan javaslat, ami alapvetően át fogja írni. Előrehozott karácsonyi Ilyen, meglepetés. Át fogja írni a teljes jelölési folyamatot, számítsá már rá. Nem megkávéztünk, meg megkeverjük egyébként mi lett volna? Egy normális menetrendben szavaztak volna az emberek, az összes. Nyugodtan jelökről. lehet az operatőrnek köhögni, tehát azért ez egy demokratikus műsor. Atyak, Alulról építkezik. Türem, azt kérdezem tőled, hogy. Na, de az... de érted, tehát hadd mondjam már végig akkor, hogyha kíváncsi vagy rá. Tehát, kávézok vele, nem szól egy szót sem. Másnap délután találkozunk, és bejelentő, hogy ja, Atil egyébként megváltoztattuk a játékszabályokat. Melyik tízes skálán milyen jelentőségű? Nagyon jelentőség, nagyon jelentős, akárki, akár, mint, nagyon jelentős itt majd utána azt mondja nekem, hogy est, holnap délutánra, vagy késő délutánra, ez a pénteki nap, meg fogod kapni azokat a neveket, akiket a jelölőbizottság úgymond átengedett. Tehát, hogy akik jelölté válnak valódi El, És e, mi kell ahhoz, hogy átengedjék őket? Hát meghallgatja őket a jelölőbizottság, szavaznak róla, és ezzel formálisan is jelölté vál. Én várom pénteken ezt a listát, nem érkezik meg ez a lista. Várom szombaton ezt a listát, nem érkezik meg ez a lista, viszont szombat este 8 óra után megérkezik ez a lista. Tehát amiből egyáltalán tudsz választani, hogy kik a, az emberek, hétfő délután majd mondják, hogy letelik ez a nap, majd egyszer csak vasárnap este 9 óra után kapok egy e-mailt, hogy hétfőn lesz egy olyan értekezlet egy megyei elnöki körbe, ami szintén meghatározó jelentőségű egyébként Igen? ebben az egész folyamatban, mi? ezért én ott kéretik megjelenni, most De nem személyesen, nem online, Hát, hogy a listáról, amit én be akarok nyújtani, amit egyébként Igen. aznap délután négyre kéne be, be, be nyújtsak, arról már 11-kor van egy szavazás, amit én előző nap éjjel, nem éjjel, de 9 órakor akkor este megkapok. És erre mondtam azt, hogy akkor a botnak is van vége, természetesen értem én, hogy itt milyen folyamat zajlik, ennyire azért nem vagyok ostoba, vagy egységsugarú sugaroljuk, úgyhogy gondoltam rá, hogy akkor nagy tisztelettel se a másnap 11 órás rendezvényen, se a délután 16 órás határidő nem fogom teljesíteni. Tehát ezért csak én azt mondom, hogy ez egy nem egy transzparens folyamat volt, szerintem ez a folyamat sérti az MSZP-nek a talán így a demokratikus hagyományait. Hát, Amiről te beszélsz, az nem is feltétlen az, hogy ez. Ennél Ennek az alkalmazása, hiszen maga a módszer az még. Tehát maga a módszer, hogy ez létezik, de nem vették igénybe, hogy általában erről esett szó. De most, hogy mi elvettük, elveszünk a részletekben, és szerintem beszédnek, egyenes beszédnek ez az egyik <coughs> hátránya, hogy nincs ennyi idejük, meg hát talán van bizalmad, vagy ki tudja, hogy a Gulyász féle mondás, hogy amíg ugye én a második nyilvánosság peremén vagyok, addig könnyebb velem őszintén. Valamelyik rész aláhúzandó, tehát azért ezeknek van jelentősége. Ide, hogy van, nem akarom mutatni a hallgatókat, ez a folyamat, Néznek konklúzióként, is. bocsátok, a nézőket is, ez a, ez a folyamat De. nem volt szerintem így rendben, teljes mértékben kicsit olyan volt, és ezt mondtam valóban a tévében, hogyha mintha 100 méter gyorsan futnék, aztán 90 méternél azt mondják, hogy ez nem gyors, hanem 1500 hosszú táv. Majd ott a végénél azt mondják, nem is futás, hanem tulajdonképpen lovas galopp, és szerezzek magamnak Tehát lovat. Titeket kettőtöket egyébként nem lehetett volna összeültetni. hogy nem, hát az én javaslatom arról szólt, hogy például, hogy elhalasztjuk a kongresszust, akkor egy csomó olyan, problémát, akár a Pest megyei ügyet, akár más meg vita. lehet beszélni. nem volt ö, egyébként az mszp -re. Hát Nem, nem nagyon, volt ez a volt nekem a, a sérelmem, vagy nem is a sérelmem, hanem a hiányérzetem, hogy eredetileg úgy volt megtervezve, hogy lesznek ilyen regionális fórumok, ahol eljöhetnek az érdeklődők, küldöttek, pártagok, és akkor ott kialakulhat egy vita ö, szituáció, tudnak kérdezni, stb. stb. És ugye ezeket is ö, ilyen értelemben személyesen elléttel megszüntették, hanem ilyen online valamiket akarnak szervezni. Most én NATO-parlament elnökként nagyon sok olyan rendezvényt vezetek manapság, ugye, amik ilyen online ö, dolgok, tehát ott vitatkozni nem lehet, az teljesen világos. Tehát ott annyi amit mint a tévé, hogy elmondom a véleményet, elmondja a másik is, kérdez valaki, ha éppen be tud csatlakozni, és nincs technikai probléma, tehát én azt gondolom, hogy ott a személyes jelenlétnek a varázsa ugye elveszik, és ezt te is pontosan tudod, hogy egy politikában, amikor meggyőzni akarsz embereket, Igen. akkor az, hogy te ott vagy a terembe, valódi létedbe hatást tudsz gyakorolni az emberekre, akár ott még az utolsó pillanatban is át tudsz fordítani kongresszusi küldötteket, hogy mégis rád ne pedig a, a másikra. Én azt gondolom, hogy ebben nekem van egy erősségem, vagy legalábbis én úgy érzem, ezért számomra az is egy verseny hátrány, hogyha online van a kongresszus, hiszen akkor nem vagyunk benne egy terembe, nem tudok hatást gyakorolni ilyen szempontból a kommunikációval, a beszéddel, a retorikai fordulatokkal az ott jelenlévő küldöttekre, hanem egy ilyen személytelenebb, megnézem a tévét. Volt arra kísérlet úgy. egyébként az ATV részéről, hogy egyszerre szólaltassanak meg benneteket, mert ezen a héten is, és a múlt héten is ugye úgy volt, hogy Mesterházi, aztán Tóthbert talalt. Egyet aztán tudok, Tóthbert hogy egyszerre talad. én beszéltem a Népszavának a főszerkesztőjével, és akkor ő azt mondta nekem, hogy két héttel ezelőtt körülbelül, hogy az akkori héten, pénteken fog engem keresni egy népszavás újságíró, hogy egy ilyen páros interjút csináljon a jelöltekkel. Most a páros úgy igaz, hogy ahhoz hozzá kellene még tenni azért őri Lászlót, aki szintén elindulta, Igen. és őról talán kevesebb szó esik, méltatlanul, mert egy nagyon értelmes fiatal emberről van szó, aki szintén részt vett ezen a, ebben a versenyben. Ő sem állított listát azért csak hozzá szeretném tenni. Tehát Magyarul azt ígérték, hogy lesz egy ilyen, úgymond akkor páros interjú, ha maradnék ennél a szóhasználatnál, aztán nem jelentkezett az újságjáruló. Tehát ilyen értelemben ott sem valósult meg, valószínűleg valami szerkesztőségi, vagy nem tudom, terjedelmi korlátok, vagy akármi miatt. Mindegy, nem tudom miért, de ami a lényeg, hogy nem lett ilyen. Ugye te arra hivatkoztál, talán a mandinának adott interjúdban, hogy de többször elmondtad, talán a múlt héten szóba is került, hogy egy olyan támogatottsággal rendelkező párt, mint most az MSZP, ami ki tudja, hogy holnap milyen támogatottsággal rendelkezik, az egyébként egy országgyűlési választás után hány helyre tud küldeni egyébként embert, milyen a káderpolitikája, hányan tudnak beülni az országgyűlésbe. Vajon ez a legfőbb indoka annak, amiért jelenleg úgy tűnik, hogy Tóth Bertalan papíron legyőzött téged? Hát nem győzött le, mert nem kellett szavazni róla, tehát azért ez, akkor győznek A papírmunkában, hát a Jó, úgy igen, hát hogy nem tudtam megindulni, ugye. igen. Tehát, hogy te, ha ez győzelem, ez, ez a főindok? Ez a főindok? Milyen értelemben? Hát az egzisztenciális ja, ja, most bocsánat, azt hittem erre a Nem, tehát én azt gondolom, hogy én azt mondtam, hogy ez a, a, a, a, a, van a, a focit, az gólra játsszák, a különböző sportágak másodpercre a politikát pedig támogatottságra. Tehát, hogy itt minden politikai párt idézőben annyit ér, nem teljesen igaz persze az állítás, de alapvetően a társadalomban annyit ér, amilyen támogatottsággal a politikusai, és amilyen támogatottsággal a, a párt rendelkezik. És tulajdonképpen ez az erejét is meghatározza a politikai hatásgyakorlásban. Na most a Magyar Szociasta Pártnak a támogatottsága történelmi történemi mélyponton van, ilyen 6 környékén van a, a biztos pártválasztók körében, és olyan 4-5 környéken a, biztos, a teljes lakosságban. Erre én, csak hogy tudják a hallgatók, nézők elhelyezni, 1990-ben majdnem 11 kal rendelkezett a szocialista párt, tehát amikor a rendszerváltás történt és volt egy komoly vágy az emberekben, hogy valami mást lássanak a politikában, még akkor is majdnem 11 ot elértünk, ha megnézzük azt, hogy a jelenlegi vezetés mikor vette át és milyen szinten, akkor azt lehet mondani, hogy az 12 fölött volt. Tehát tulajdonképpen lefeleztük a támogatásunkat, és ebben nem a konkrét szám az izgalmas, hanem a tendencia. És hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor a szocialista párt becsúszik az 5%-os küszöb alá, és ezzel azért jelentős mértékben elveszti a befolyásolási képességét. És on kezdve tulajdonképpen kuncsorgásra van. Ebben eb eb neked eb eb eb eb eb eb könnyen lehetséges, hogy igazad van, de végül is te. Ez a konkrétan tények, tehát én ez nem értem, vélemény a történet, Én ezt értem, de, ne? de a kérdés az te személyre vonatkozik, mint ahogy nem véletlen beszélgetek veled. Tehát végül is te. E számüzetésbe vonultál az én értelmezésemben, a szó idézőjeles értelmében, amikor a külpolitikát válaszol, bár Tóth Bertalan azt se felejtette el megjegyezni, hogy ezt a szocialista párt lehetővé, tehát a te kvalitásaid megvoltak, de hogyha e, ők nem javasolnak, akkor te a NATO-ban nem biztos, hogy most azt a szerepet töltött be. Azért be... tegyük, hogy az én 2006 óta vagyok a NATO parlamenti közgyűlésben, tehát még mielőtt az a férjét is lenne, hogy tulajdonképpen egy új karrier lehetőséget kaptam, akkor akkor egy picit korrigálni kell. Tényes való, hogy minden frakció jelöl valakit. <coughs> Bocsánat, a nemzeti delegációban, hogy a Szociós Tapás frakciója 2006 után a kérdés az újra engem jelölt, amit én nagyon szépen Nem köszönök. kellett volna hamarabb kezdened a hajrát. Nem, nem, nem. Tehát a hajrát nem lehet komarabb, hamarabb kezdeni, mert ameddig nem nyílik meg az a lehetőség, hogy tisztújítási folyamat van az MSZP-ben, addig, hogyha valaki hamarabb elkezdi úgymond ezt a fajta kampányt, akkor joggal vádolhatják meg azt, vagy jogtalanul bontja mindegy, hogy egység. bontja az egységet, okay. pucsot akar, okay, nem tudom, ellen a... folytatni, is stb. stb. amely egy csekértelmű medvebocs élettapasztalatával ér fel, azt mondatja velem, hogy 2020 szeptemberében szombaton, amikor lesz a kongresszus, ott a te szocialista pályafutásod véget ér. A szónak nem abban az értelmében egy teljesen véget ér, hiszen van még. Nem, hát azért el, el, a, a szocialista párt az egy értékes közösség az én számomra. Nem, ez a tehát, tekintetben, e, e, és hogy... És e sokkal e, több hogy, emberből áll, mint akikről itt beszélünk. Ebben, tehát akkor rosszul fogalmaztam, tehát az a fajta politikai szerep, amit eddig vihettél, tehát hogy nem egzisztenciálisokból, de az új húzásokán is, mind abból, ami most volt, az én megérzésem az sugja, hogy a 2022-es választásokon nem úgy fognak számítani rád, mint ahogy a 2018-as választásokon számítottál. Ezt én rosszul érzem, vagy sem? Nem, nem, én ennek a, hogy a biztos információ, vagy nem tudom, biztos tudásbirtokában indultam neki ennek a, a választásnak. én a, dupla vagy a, semmi? dupla vagy semmi. Magyarul hogy 2022-ben majd te milyen foglalkozást választasz, azt majd elmondod nekem, ha nekem lesz műsorom, mert nyilván valamit fogom tőled kérdezni, hiszen most se azért ülsz itt, mert nekem valamiféle érdekem fűződik ahhoz, hogy te itt megszólaljál, és akkor az a személyes érdeklődésem Tehát akkor ebben tisztában vagy. Ennek ismeretében indultam el neki, és még egyet azért megtettem, hogy ma már mindegy. De azért azt is elmondtam, és ebben nem követtek engem a jelöltársaim, hogy azt is elmondtam, hogyha én vagyok a társelnök, és nem tudom növelni az MSZP támogatását, ugye, akkor, akkor nem ülök be a Igen, Mert valószín. akartam egy morális súlyt adni de annak de a pályázatnak, amit leadtam. Egy nap a beszélgetésünk után csak amiatt felhívtalak, hogy, és azt kérdezem, hogy vajon ezt megkérdezted, -e, hogy Tütő Kata azt mondta, hogy az elnökségben se vállal szerepet, ha te leszel az elnök. Tehát most itt az elnökválasztás kapcsán kiderülnek olyan ellentétek, amelyekre te csütörtökön még nem tudtad választ, ne, most ne. tudod? Nem, nem. Igazából szerintem az nem jó, amikor valaki zsarolni akarja a kongresszust. Volt erre korábban példa, emlékszel rá talán, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök volt, akkor volt valami pártelnök választás és akkor azt mondta, hogy ha 75 százalék fölött szavazott, akkor lemond mint miniszterelnök is. Én bevallom őszintén akkor sem értette. értettem, hogy miért mondja ezt a miniszterelnök akkor, de akkor sem értettem egyet ezzel, hiszen a kongresszusi küldötteknek a szabad döntését nem lehet elvenni mert, mert erről szól a demokrácia, hogy te, mint egyén, eldöntheted, hogy te valami tetszik, tőle, vagy nem. nem beszéltetek Hát amikor. akkor nem, már nem is szabad, szóval olyan régen volt már, hogy ezzel, csak, csak példaként nem, mondom, nem hogy... Ja, nem, nem, majd találkozunk, biztos megkérdezem tőle. Most ezért nem zavartam én, hiszen egy elég egyértelmű véleményt mondott, nem akarom én ezt jobban nehezíteni, ezt a személyes viszonyt. megint tisztetben tartom az ő álláspontját, de mégsem jó talán, hogyha nem úgy fogja föl valaki az msp t mint egy közös csapatot, az egészet. Én mindig ezt mondtam, hogy az MSP a csapat, és én mindig azt mondtam, hogy nekem kutyakötelességem azokkal együtt dolgozni, együtt működni, akiket a kongresszus megválaszt. hiszen hát egy demokratikus hozzáállás csak ezt mondhatja velem. Sajnos ők másképpen gondolják, tehát szívejoguk félértésnál. Másfél év azt tudod, hogy fog eltenni? Hát még azért ennyire nem gondoltam át, hiszen nem arra számítottam, hogy az ennek gondolkodjak, hogy, hogy mi, hogy merre. Azt kérdezem tőled, és ez csak rajtad múlik. Ugye abban maradtunk, hogy két alkalom és utána. Ugye azt tudjuk, hogy egy olyan verseny lesz, eh, ahol az egyik csapat fölmegy a pályára, a másik csapat nem, nem lesz, tehát viszonylag egyszerű. Biztos hogy, a győzelem. Biztos a győzelem. Igényt tartasz-e a jövő hétszed a fél nyolcra? Én szívesen, abszolút persze, persze, persze. Jó. Akkor jó végsődant találkozunk. Megbeszéltük korán. Nem vagy szobor. Nem, tehát én ezt nem, nekem ez nem élet-halál harc volt. Tehát van, látom, hogy van, akinek az volt, de, de nekem nem volt az. Én akartam valami jót csinálni, vagy jót, amiben hiszek, hogy jót ö, ö, csinálok, nem kaptam már lehetőséget, ennyit. Húsz év. Jó, tudom, ez nem jelent az, hogy kilépsz a pártból. Ja, nem, nem, a hát teszem ezt, én értem, de. <coughs> meg hát is azért van ebben az egészben az másik nagy, Van nagy, nagy méltatlanság. Beleértve, hogy én azt nem is tagadtam, hogy ez egy gesztus a részemről, de még egyszer felajánlottam Tóthbert annak, hogy a dolog korrekt legyen. De az nem, az nem egy nexusból adódott. Amit egyébként én fölvállalok, hogyha ennek ódiuma van, hát akkor nézek elébe. De nem tapasztaltam az elmúlt időben sok részfét megiratkozást a tekintetben, hogy hát ezt a szegény mesterházit azért lehetett volna. Tehát, hogy akik ebben közöműködtek, azok nem gondolták azt, hogy rosszat cselekszenek, akik részt vesznek a kongresszuson, azok pedig most szeptember 20-a, most már hogy köszönjek, 3 percen, nyolc óra után. Én nem éreztem tömegével, hogy azt mondták volna, hogy ma meg kiszúrtunk ezzel a mesterházival. Tehát azért mondják. Én ezt értem, én, én, arról, én arról beszélek, ami az én fülemhez, az én szememhez eljut. Én azt gondolom, hogy abban is van sokakban valamiért a gyovatosság, hogy hogyan mondanak nyilvánosan. Oké, okay, hát ez a, már egyszerűen így ok. De én nagyon sok e-mailt, sms kapok, amióta ez megtörtént, azóta szerintem. De azért tudod, a, hogy igazán annak van a jelentőség, hogy, hogy valaki alkalma szem... van, és ez. Igen, de én úgy öljök vele, hogy én ennél már sokkal több mindent értem meg a politikában, sokféle félelem, egzisztenciás félelem és egyéb van az emberekben. Sokan nem szer konfliktust vállalni, és egyet azért ne felejtsél el, hogy ugye ezzel, hogy én nem állítottam listát, az eldölt, hogy Tóth Bertalan versenyzik, Tóth Bertalanna, tehát biztos, hogy ez a vezetés fog maradni, így nagyon sok ember talán azért nem akar konfliktust vállalni saját magának a következő két évre, de igazából nem is ez a, a, a lényeg szerintem, nem sokkal inkább az, hogy Valahogy mégiscsak az emezmét meg kéne erősíteni, hát remélem, hogy az új, új régi vezetésnek is lesz erre lehetősége és képessége. Biztos vagyok abban, hogy én emiatt ezt követően már nem fogom fúrni ezt az elnökséget. Nekem szocialista politikusokkal megmarad a kapcsolatom, Horvát Csobával, új jelentkező lett, vagy nem jelentkező, hanem új résztvevő, mert én kerestem, meg Gajda Péter Érként személyében. Egyébként Tóth azért is érdemes beszélgessél, mert ő bekerült, a, vagy be Tudom fog abban. kerülni biztosan az országos elnökségbe újra, tehát ő valószínűleg is be tud számolni, hogy mi, mi, mi zajlik mert a felsőbb szférákban. Meg lesz, hoztam az acskót, hogy el vinni. Köszönöm, hát nem hiszem el mindent. De, de mind a tiét könyörgöm. Nem, nem, nem, nem. De nem csak egyet kaptam, halott. De most ez az, az nagyobb. Ezek kisebbek, mint amit a német Gábor tegnap kapott, mind a négy a Oké, okay. okay. Nem hármat hiszek, csak egyet. -egy. Nem, nem, nem, nem, nem. Jó. nem. A mai okay. nap nem az lesz, amikor műsorban eszem, és minden a kupakját is, meg a vizedet is. Jó, okay. én sajnálom. Én, én nem tartom vég alatt a véleményemet. Köszönöm szépen. A óhaj, sóhaj panas, nagyon rövidem. 1877. 877 0877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 Csorbai Ferenc. Ugye ezek mind-mind az én választásaim. Az, hogy én veled beszélgetek, az, azt ugye azok a körülmények szülték, amelyek Szeko József halála után Mohácson létrejöttek, amelyek érdekeltek, és aztán megmaradt a személyes kapcsolat. Én kezdeményeztem, nem te. Ezt azért mondom, mert előtte is megint a csúszás emiatt van elnézés. Kérek, Mesterházi Attila volt itt, akivel volt személyes nexusom, és ahogy Pávkovics Gábornak felajánlott, aki veled szemben indul, bár a mi hazánk is indít jelöltet, és erre felhívták a nézők meg a hallgatók a figyelmet, de a legfőbb riválisod Pávkovics Gábor. Ugyanúgy felajánlottam gesztus szintjén, és nem elhanyagolható gesztus szintjén Tóth Bertalannak, hogy szólaljon meg, és ahogy Pávkovics Gábor nem élt vele, úgy Tóth Bertalan se élt vele, beleértve, hogy Mesterházi Attila célba se ért, előtt elvérzett, és könnyen lehetséges, hogy most a személyedben egy lendű vesztessel beszélgetek, de én valójában mohácsra vagyok kíváncsi, és ezért beszélgetek veled, bár nyilván valóan vannak szimpátiáim, amelyek egy beszélgetést lehetővé tesznek, de nem olyan mértékben, hogy ez negligálja azt, hogy az ellenfelet megszólalhassanak, csak még ugye, ugye nem tudom, más műsorkészítők hogyan vannak, itt volt több mint 35 percen keresztül Mesterházi Attila, ilyenkor az ember berakik Igipop számot, felajánlja a nézők, hallgatóknak, hogy telefonáljanak, aztán felhív téged, de ugye szó, szóval, hogy az embernek valamiféle átmenetet kéne tudni biztosítani, és naponta nem egy interjút készítek, ez csak azért mondom, hogy az embernek az egyik beszélgetés hatása ala, alól még valahogy ki kell vonnia magát, amikor bekapcsolódik a másik beszélgetésbe, és ez mindjárt lehetővé teszi számomra, hogy múltkor annyira oda voltam azért az amit Velem, hogy te nem léptél ki az MSZP-ből, miközben mindenhol ezt írták, hogy azt elfelejtettem tőled megkérdezni, ami legalább ennyire fontos kérdés. Hogyha egyébként az MSZP tagja maradtál, sőt, én azt jól láttam, hogy te a baranyam megyei elnökségben is benne vagy? Ben, igen, de benne voltam. Jó reggelt kívánok. Az újban nem? Nem. Nem, nem, nem. Mert akkor rosszul az, van feltüntetve. Azt lépek, akkor még ki, mert uh, úgyis mindjárt tisztújítás lesz, és akkor, akkor legyen megoldva ez a dolog. Én ezt értem, Én... csak a hollapon úgy szerepel, azon már az új elnök szerepel, de a te neved is ott van még. Nem, az nem. Ö, nem, nem is akartál nem, szerepelni? Nem, nem, nem terveztem. Jó, hát akkor csak üzenem a Baranya megyei MSZP elnökségnek, hogy ezt talán frissíteni kéne. Minden esetre te úgy döntöttél, hogy nem MSZP színekben indulsz, hanem egy civil szervezetnek, amelynek a vezetője egy olyan úriember, aki egyébként alpolgármester lehetett volna, de ez nem sikerült neki. Erről korábban beszéltünk. Tehát te az ő meghívásokat fogadtad el, és most már csak az a kérdés, hogy miért, és akkor kíváncsian várom a választ. Bennük láttam azt, a, azt a, az erőt, ami, ami jelen pillanatban szerintem Mohácsnak kell. Tehát a, a, a sok pár politika után egy olyan civil kezdeményezés, egy olyan, olyan Mi egyesület, ez a civil kezdeményezés? Ez a változást akarók nemzedéke közéleti egyesület, ami gyakorlatilag felkért engem, hogy, hogy legyek az ő polgármester jelöltjük, és Ismerve egyébként az elnök úrnak a, a véleményét, ugye mi sokat beszélgettünk már annó, amikor megkértem, hogy felkértem, hogy le legyen egy alpolgármester, Ismertem a gondolatiságát, én nagyon örültem, hogy engem megkértek, és boldogan álltam ez a, ez a, a csapat élére, és úgy látom, hogy óriási lendülettel és vehemenciával ugrottak bele a. a a dologban, és azt gondolom, hogy ők azok, akik alternatívát tudnak nyújtani jelen pillanatban a városvezetésnek. Vegyük ugyanakkor végig a pártokat, hogy ez a faramuci helyzet, bár a ten nézőpontodban valószínűleg nem faramuci, de az én nézőpontomból, ahogy ezt én látom, vagy tudom látni, faramúci helyzetet mit eredményezett a jelöltek kiválasztásánál, párthoz való tartozásoknál, vagy csak civilségüknél, illetőleg nézzük végig azokat a pártokat, amelyek téged támogatnak, nézzük végig azokat a pártokat, jelentősebb pártokat, amelyek nem támogatnak, illetőleg nem támogatnak, de tartózkodnak, hiszen ilyen is van, nem indítanak veled szemben jelöltet. Igen. Igen, hát azok a pártok, akik támogatnak, azok a Demokratikus Koalíció, az MSP és a jobbik ők voltak azok, akik nem akik, nélkül azonnal a támogatásukról. És meg kell állnunk egy pillanatra, azt kérdezem, mert ez ugye még hosszú ideig evergreen téma lesz, hogy miközben a választási logika az diktálja, hogy ezeknek a pártoknak a támogatását több mint illendő elfogadni, ha egyébként ezt felajánlják, mi a te személyes viszonyod a jobbikhoz, mi a te személyes viszonyod a mohácsi jobbikhoz, amiről nekem semmilyen információm nincs. Hát én azt tudom mondani, hogy ez a, ez a most egy pár hónapi együttműködés után ez a Jobbik ez nem az a Jobbik, ami, ami, ami régen volt. Tehát ez gondolom, hogy, hogy egy teljes... Milyen társadalmi támogatottsága van Mohácson a Jobbiknak? Hát én ezt most nem tudom megmondani, tehát én nem vagyok Jobbik tag. Jó, csak az a kérdés, amikor elfogadod a támogatásokat, akkor egy jelentős dolgot fogadsz el, vagy ez egy formális dolog? Hát, Amikor Jakab Péter melletted korteskedik, akkor az egy milyen dolog? Hát egy olyan dolog, ami, ami hogyha egy párt támogat egy civil kezdeményezést egy, egy polgári akkor elvárható, hogy a, a párt erős emberei támogatásukról biztosítsák ezt a formációt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden is köszönve Jakab Péter úrnak, és minden, minden más olyan párt első emberének, vagy vezetőjének a támogatását, aki, aki így gondolja. kikort kikorteskedett még, mert Jakab láttam többször is. Vajon Gyurcsány Ferenc, vagy Tóth Bertalan megtették-e azt, amit megtett Jakab Péter? Egyelőre még nem, de akár meg is tehetik. Te ezt igényled -e, hívtad-e őket, vagy ez nem a te dolgod, vagy, vagy ez hogyan működik ma ez, ez, ez nem az én dolgom az nem az én dolgom, én, én ilyenben nem, nem hívtam senkit, hogy, hogy akkor jöjjön is mellett. Tehát amikor Orbán Viktor, Viktor elmegy egy és az a feltételezés, el... hogy ez jelentősen változtat az ottani viszonyokon, ez mohácsra vagy nem áll, vagy áll, de te ezzel az eszközzel nem érsz. Melyik a kettő közül? Hát valószínű, hogy van az a választói réteg, akinek ez nagyon fontos, és ezeknek a választói rétegeknek is ezt az igényt ezt meg kell adni de én azt gondolom, hogy nem, nem ennek kell eldönteni egy választást, hogy most valamelyik budapesti politikus hitet tesz valaki mellett, vagy nem. Ez egy önkormányzati választás, itt inkább annak kéne dominálni, ami a helyben történik, és a, a, a ügyekről szól. Nem csináltam mondást, olvastam más internetes újságoknak a látogatását Mohácson, derre talán a múlt héten utaltam. Akkor se volt túl elegáns, bár igaz volt. Tehát az, hogy az ember egy napra elmegy Mohácsra és beszélget az utca emberével, arra ugye szoktak hivatkozni, de azért az nem tekinthető reprezentatív felmérésnek. Te, aki ott élsz, nem azt kérdezem, hogy megnyered, de azt kérdezem, hogy milyen részvételt valószínűsítesz én azt látom, hogy magas a részvétel a Hány százalék? Hát én szeretném, hogyha legalább egy, egy 40-50 százalékos részvétel. Erre gondoltam én is, lehet, tehát hogyha az ember 60-at mondott volna, akkor azzal meghaladja a realitást. Igen, igen, igen. Hát ez, ez, ugye tudjuk azt, hogy azért egy időközi választás az... az nem az a, a tevékenység, amit az emberek felhétlenül boldogan és mindenféle bomba visznek véghez ezeken a. Jó, én mindig közbe ott de, de... azt hadd kérdezzem meg, amit elnök elnökválasztása kapcsán megtettem Mesterházi Attilával is. Ha van egy váltó, és az általad vezetett vonat erre megy, a Pávkovics Gábor által vezetett vonat arra megy. Végül is az, hogy én elmegyek Székesfehérvára, akkor engem, ez egy korhatáros műsor, 14 jön aluljáknak nem valós felette, és csak nagyon korlátszott mértékben, de nem mondom ki, kára nem érdekel, hogy egy fideszes, vagy egy demokratikus koalícióhoz tartozó mozdonyvezető viszi a vonatot. Az a kérdés, hogy az elkövetkezendő időben ezt ugye most le kell vonni, tehát e, e, három és fél év múlva lesz a következő polgármester választás? Hát igen, körülbelül négy okay. év. Oké, okay. akkor hogy erre a három és fél négy évre ki vezeti Pávkovics Gábor, vagy Csorbai Ferenc e, e, Mohácsot e, ki az önkormányzat, e, van a polgármester, ez mennyiben lesz majd, mennyiben okoz érdemi különbséget az elkövetkezendő három évben? Én egy mohácsi ember vagyok, és azt mondom, hogy a csorbai ez biztos nem fogja megtenni, ám a Pávko is biztos, hogy meg fogja tenni. Tudsz te ilyet mondani nekem? Nem, nem tudni. Hát a mi munkásságunk, tehát az én munkásságom az most már azért az elmúlt tíz hónapban látszik. Tehát én egy, egy nagyfokú nyitottságot szerettem volna, és szerintem ezt meg is tudtuk csinálni. Jó, de hogyha én az azt mondom, érte. hogy az én utcámban, a Hősök utcájában, tudja, hogy a Csarbai nem fog aszfaltozni, a Pápkovics meg biztos, ilyen van, vagy ilyen nincs? Hát ilyen nincs, és nem, nem is lehet, igazándiból van egy terve. Akkor csak a, a pártszínezet az, ami számít? A szimpátia, a személyes szimpátia, főleg én azt gondolom, hogy a személyes szimpátia az, ami egy önkormányzati választásnál dominálni fog. Úgyhogy természetesen be vannak állítva a költségvetésbe tételek, amiket ha ez nyer, ha az nyer, végre fogunk. Tehát te, végre te, végre te tartani, azt állítod nyáza, a tévedés minimális kockázatával, hogy a Pávkovics Gábor által vezetett vonat és a Csorbai Ferenc által vezetett vonat ugyanoda fog befutni három és fél év múlva célállomásként? Nem, nem teljesen. Vannak, vannak olyan dolgok, amik, amik közös az út, de nem minden. Nem minden. Jó, akkor mondják különbséget, ne hiszen ez előbb is erre kérdeztem rá. Mi például természetesen vágyunk arra, hogy hogy milliárdos nagy beruházásokat elnyerjünk, és legyenek a városba, és tényleg ez ez miatt is uh, nagyon sokat fogunk tenni és dolgozni, viszont sokkal markánsabban szeretnénk képviselni azokat a, a, az emberi érdekeket, amik uh, itt az elmúlt időszakban elmaradtak, apróságok, tehát nem nagy, tehát amik, amik a napi életet bosszantják, hogy, hogy uh, beszakadt az utas, nincs eljárda, nincs közvilágítás, tehát uh, Tényleg azok a részek, a, a, a belvárosi részek gyönyörűen fel vannak fejlesztve, de ha egy utcával odébb megyünk, egy kettővel, akkor ott már komoly hiányosságokat tapasztalunk. És azt gondolom, hogy ez az, hogy az emberek... A, az embereknek nem volt olyan, olyan programja, ami, ami a város életébe ö, beleszólt. Hát voltak ilyen a busójárás, meg egy-két ilyen program megvan, de azon kívül kulturális élete is, ö, ö, hogy mondom, finoman hagyott kivetni valót maga után, és ez miatt az emberek egy ilyen, egy ilyen fásultságba, egy ilyen enerváltságba kerültek, hogyha volt is bármi program az utóbbi időben, hát egyszerűen nem lehetett kirobbantani őket a lakásukból, tehát az ingen programra is alig-alig jöttek el az emberek, mert elszoktak attól, hogy kimenjenek és közösségi, civil életet éljenek. Ezeket próbáljuk most visszahozni, ami valami nehéz, mert hiába csináltam meg a programirodát, amit csak és kizárólag azzal foglalkozik, hogy, hogy a városi nagyrendezvényeket és kisrendezvényeket koordinálja, az intézményeket összefogja és egy, egy egészként kezelje a, a mohácsi látnivalókat. Ugye ez a Covid helyzetes sajnos betette a kaput, tehát akármit több, több programot szüntetünk, meg majdnem mind amennyit csinálunk. Vagy, vagy e, be, itt, itt meg is ez... tudunk állni, mert lett egy olyan szó, ahol lehet kötni. E, mennyiben igaz, mi az igazság, legyen szíves megnyilvánulni, polgármester úr, az ügyben, hogy személyre van róva, személyre van hányva, hogy az a közgyűlés, amely az elmúlt napokban volt, azt te nem hívtad össze, és ezt végül is a kormányhivatalnak kellett kérőszakolnia. Ez, ez féligasság. Fél Képviselői kezdeményezésre össze tehát kérve, hogy legyen egy mm. közgyűlés. Viszont egy csomó olyan pályázati dolgunk volt még, ami, ami miatt csúsztatni kellett egy pár napot. Ezt jeleztük is, hogy mivel, hogy nem jött még ki pályázati kiírás, és az ki fog jönni napokon belül, és azt ugyanúgy meg kell tárgyalni a testületnek, hát várjuk már egy napot legalább, vagy kettőt, amíg, amíg, amíg ez megtörténik, és akkor utána nem kell újra még egyszer összehívni a testületet, tehát ez, ennek ilyen technikai okai voltak. Egyébként az napra lett kitűzve a, a testületi ülés, amikor reggel megérkezett a kormány a levél, hogy akkor most aztán azonnal egy testületi ürés. Ez a választási izének része, technikai vagy pedig pont... nem, tehát vagy ez egy technikai dolog. Technikai dolog. Tehát amikor nem. ezt választási izének tüntetik fel, akkor valójában rámázolnak valamit, ami nem volt rajta. Ez, ez pontosan így van. Elhangzott, mert megnéztem az összefoglalót, ha abban egyébként minden benne volt, de az újságcikket is hozzá Ugye ez volt a kötő szó, a járvány. Ugye a szemedre hajták, hogy, hogy miért pont Kumló került elő, arról fogalmam nincs, de hogy Kumlón negyed annyi összeget költöttek a, a járványjal kapcsolatban, mint Mohácson. Miért pont Kumló? Foggalma nincs, miért pont <gül> elő. <előnetem. gül> jó, jó nem Ott, van, csak gondoltam, hogy Polics, Polics úr, a, a polgármester, nem tudom, hogy ő neki mi volt a gondolatiságában, hogy ő neki mennyi védőeszközt és milyen, milyen megelőzéseket kell kell csinálni egy járványügyében, nem tudom, hogy voltak-e neki olyan... Ja, nagyobb, de az csak 11 milliót költött szemben Mohács 40 milliójával, amivel kapcsolatban te azt mondtad, emlékeim szerint, hogy egy nagyobb beruházás történt, hogy ne kelljen ezeket permanensen kiegészíteni, és hogyha jön a második hullám, amit ma már itt van, de már a harmadikra kell készülni, akkor a beszerzésekkel ne legyen gond, raktárban vannak azok a felszerelések és egyéb izék, amikre szükség van, mi gond van ezzel elftársak? De ezzel az elvtársak nem voltak megerékedve. Így van, hát ezeknek a, a beszerzett dolgok egy részét egyébként a, az ellenoldal szerezte be, tehát Maszkokat, ö, ö, egyszer használatos ö, ételdobozokat, ezt, ezt mind az ellenoldal szerezte be ö, jelentős mennyiségben. Most pedig megkérdezik, hogy akkor, akkor miért ö, ö, miért vásároltunk ennyit. Hát, ö, közös konszenzus volt erről, hogy akkor ezeket megvásároljuk. És A nem közös tettük, konszenzus nem az tudtuk... nehezen elképzelhető. Azt áruld el nekem, hogy Covid ügyben mit produkál Mohács? Hát mondanám, hogy itt egyáltalán nincs ilyen probléma, ez nem teljesen igaz. A kezelhető, abszolút kezelhető volt sajnos nálunk is megbetegedés. Nem sok, hála Istennek a kontaktjaiból nem ment tovább, úgyhogy szépen lassan a mindenki produkálja a második negatív tesztet. akkor azt lehet mondani, hogy akkor most egy picit fellélegeztünk, de hát ez... Ugye annyira körbe vagyunk lőve a környező települések, városokba mindenhol ö, felütött a fejét újra, és emelkedő egyetszámmal számmal ugye, hogy várható sajnos, hogy nálam. Mennyire okoz gondot, mennyire okoz könnyebséget a csökkent határforgalom? Ugye ti ott vagytok konkrétan a hát, határon. Ö, igen, igen, igen. Nem érzékelhető. Nem érzékelhető, azért átjárnak. Tehát akinek munkavállalási engedélye van, az akadálytalanul jön megy. A kérdés az, hogy érdemese elmerülni azokban a részletekben, mert mindig érdemes, csak az a kérdés, hogy megfelelő részleteket említem-e, hogy amíg te ingatlan ügyben leplezed le a Fideszt, és ezt hozza a népszava ezzel szemben, vagy nem szemben, hanem nem tudom hogyan, Pávkovics Gábor meg arról beszél, hogy miért kell megszüntetni az ügyvédi irodával való együttműködést, hogy mi van más cégekkel, amelyek egyébként jól nem jól működnek, mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. teljes átvilágítását célzó könyvvizsgálók számára kiirandó pályázat elmaradását illette. Tehát az, hogy ki mivel lő a másikra ebben a mostani periódusban, ezek mennyire halálos golyók? Hát nem, ezt nem tudom megítélni vannak olyan ügyek, amik, amik, amik mennek, amiknek menniük kell, de hogy ez mennyire halálos, hát, ezt én is jelenti, nem tudom jó, megítélni. Valójában arra, arra vonatkozik a kérdés, el hogy utána, ez egy, igen, ezt én értem, de hogy milyen hangulatú ez a választási kampány mohácson? Ezt én innen én Pestről gondolom, nem érzékelem. Hogy ugyan, ugyanúgy minden egyes választási kampány az országban, minden egyes településen, hogy most már azért uh, kezd elég lenni. Jó, én azt kérdezem tőled, azt hogy, hogy Szekó József mindegy. nagyjából egy éve, vagy két éve, várjunk csak... 2019, egy, egy éve halt meg, hát ugye a must, mustról, meg az eljedésről mindjárt ezütt nekem sajnos az eszemény, tegnap láttam egy híradó részletet, hiszen nagy valószínűséggel a pincében emiatt halt meg a polgármester úr. Azt kérdezem, hogy az a kampány, ami a 2019-es választás megelőzte, az sötétebb volt, vagy ez a sötétebb most? Hát is is, tehát azt lehet mondani, hogy ugye ott történt egy nagyon sajnálatos haláleset, ami, ami megrázott engem is, és megrázta a várost is. Ez ebből a szempontból akár lehet sötétebb is. Azt kérdezem tőled, hogy ezzel kapcsolatban sajnos vannak novumok, hiszen Szekó Józsefnek a lánya, elindul az önkormányzati választásokon, mint képviselő jelölt, és számos dolgot felhord a tekintetben, hogy apja teljesítményét a mostani vezetés mennyire nem tartja tiszteletben, miközben korábban erről pozitívan nyilatkozott, mondta Szekó Zsófia. Erre azt mondom, mondani, hogy mutassa már meg, hogy hol van ez, ez amikor nem tisztelettel beszéltünk, én nem tudok olyan, olyan ö, ö, beszédemet ö, szinte felemlegetni, ahol ne mondtam volna el. Utolsó testületi ülésen a... többször is úgy fogalmazott Csorbai Ferenc, hogy a régi rossz városvezetés. Hát ez ez nem, nem az ő édesapja elleni személyes támadás, hát ott egy komplet városvezetés volt, aki, és nem azt mondtam, hogy régi rossz, hanem hogy voltak hibái, ami... Tehát azt gondolom, nem gondolják, hogy van egy városadat, és csak tökéletes dolgai vannak, tehát én az édesapjáról mindig csak a legnagyobb... És mi az, hogy egy, egy beruházásnál azt kell felemlegetni, hogy a szülei ott vettek lakást? Ez mi? Hát ezt a, a gondolom, hogy ő a Panoráma ház építésére értette, a szulai vásároltak lakást, ezt megírta egy, egy újságíró, azt tőle kell megkérdezni, hogy miért, miért hány ezt fel nála. a polgármester? Az az, az, az az a társaság, ahol a város hát egy pár száz milliót valószínű, be kell, hogy fidesz, hogy az a 18 uh, vevő, az be tudjon költözni. Hány nap van még a polgármester választásuk? <gül> Ha viccesen akarnál mondani, akkor túl sok. <gül> De hanyadik el lesz? 27-én. 27-én, -27 igen. Um, ugye a jövő héten is beszélgetünk, uh, jegyzőasszony interjúját a Mandinernek én ott elemezném, hiszen uh, ő is olyan vádpontokat fogalmazott meg veled szemben, uh, amelyek választ igényelnek. Uh, most Szecho Zsófiára kerül sor, de azért két mondatban, ha kitérhetünk arra az interjúra, amikor olvastam, miért a fejedben? Hát egy eléggé elmérgesedett viszony. Nem gondoltam, hogy ennyire mérgesedett az viszonya egyébként, de... Kitálal a Mandinernek a jegyző? Igen. Olvastad? M hát az az igazság, hogy nagyon csekély mértékben foglalkozom ezekkel a dolgokkal. És mivel foglalkozom? Ha, én nekem, hát jelen pillanatban a kampány, kampány részével foglalkozom, tehát azzal, hogy a, a jelöltekkel együtt járva az utcákat, fórumokat tartva a város lakosainak minél nagyobb uh, számával megpróbálni találkozni, és, és uh, uh, bemutatni, neki azt a, bemutatni nekik azt a, a szellemiséget, ami alapján mi is szeretnénk vezetni a várost, Ezt ez köti le minden idő meggyakorlatilag, plusz még annak hivatali kötelezettségeim is, amiket, amiket uh, meg kell tennem. Úgyhogy megpróbálom magam távol tartani minden ilyen uh, facebookos, internetes vagy print sajtós uh, dolgoktól, nem hogyan látod az esélyeidet? Én úgy vagyok vele, megmondom őszintén, hogy nagy lelkesedéssel csinálja az egész csapat, természetesen győzelemre számítunk. Igazándiból akkor se fogok elkeseredni, ha ez nem fog sikerülni. Azt gondolom, hogy ilyen mohács életében talán még soha nem volt, hogy egy frissen alakult szervezet ekkora felbuzdulást hozzon a városba és ennyi támogatóra találjon, lehet bármi, lehet eső, lehet nopsütés. Okay. Ne, ami volt, az már nem lesz, az biztos, tehát mindenképpen az emberek igényelni fogják azt a, azt a társadalmasítást, azt a nyitottságot, akárki lesz, azt tovább fogják követelni, és ez már nagyon jó dolog. A momentumot kifelejtettem a sorból, bár a felvezetőben említettem, nem támogatnak, de nem indítanak veled szemben jelöltet. Mi az okája? A hosszú megbeszélés sorozat után döntöttek ki, így, ők vaciláltak azzal, hogy inkább külön indulnak. Ifjú pártként nem szerettek volna túlzottan együtt senkivel, tehát az volt az elgondolásuk, a szellemiségük, hogy ők külön szeretnének indulni. Aztán valamiért megváltoztatták ezt a gondolatukat, és inkább azt mondták, hogy akkor nem indulnak külön, de nem is támogatnak. Amúgy nagyon jó a nexus, én azt gondolom, hogy ügyek mentén abszolút fogunk tudni együtt dolgozni. Azt kérdezem tőled, bár biztos tudnom kéne, hogy ez a mostani polgármester, illetve választás, önkormányzati választás mohácson a te életedben mit fog okozni, hogyha nem leszel polgármester, attól függetlenül közgyűlési tag leszel? Valószínű, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, akkor hogyha jól számolok még minimum három beszélgetésünk van kettő előtte, egy utána okay, nem, kettő de. nem, hát ugye akkor, ez, igen, akkor igen, jövő hét, hét vasárnap van héten, igen és egy utána akkor elszámoltam magam igen. Igen. több szem többet Loh, rend nagyon rend szépen köszönöm szépen, és még annyit, hogy az igipok nagyon jó választás volt <laughs> most is az lesz szia, oh, akkor hallgatom, szia Viszont a lesz. Come on everybody. A múlt héten elkövettem azt a hibát, hogy leültem a műsorban a három interjú után. Ma nem ülök le. Ha valaki akar telefonálni az elmúlt három interjú kapcsán, ám tegye 061877-0877, ám lesz Borsodban is egy választás, ahol végül is az ellenzék úgy döntött, hogy egy jobbikhoz tartozó képviselő jelöltel indul, mármint hogy országos országgyűlési képviselő jelöltel, bírólásolt személyével indulnak, akinek hát kvázi az előélete nem tiszta, de bocsánatot kért és az ő tisztára mosta. Azt kérdezem önöktől első menetben, hogy mit gondolnak az összefogásról arról, hogy a Fidesz Józan számítások szerint úgy győzhető le, hogyha az ellenzék összeáll, és egy olyan képviselőjelöltet állít, aki egy szemében áll majd szembe a Fidesz KDMP országgyűlési képviselőjelöltjével. Aztán pedig, hogyha ez ezügyben megnyilvánulnak, akkor a második kérdés az lesz, hogy vajon mekkora jelentőséggel bír, hogy ez a bizonyos személy, egy olyan múlttal rendelkező személy lesz, volt, van, <coughs> mint amilyen Bíró László. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelet! Mesterházival kapcsolatban szeretném, mert én voltam az, aki múlt héten is telefonáltam, aki valamikor ilyen eszpés. Ha magát hallgatja, nem lesz hosszú a beszélgetés. Ügyet. Újra ebben a hibába estem, elnézést kérek. Annyi baj. Szóval ar Mesterházi... Ból uh, sikerült úgy tűnik, hogy egy uh, márt is csinálni. Nem foglalnék állást, hogy melyik a jobb, melyik a, a, a lenne jobb elnök, de egy biztos, hogy az MSP arra az útra lépett, amit úgy hívnak, hogy jogszerű, de nem tisztességes. Mire gondolok? Az MSP is kritizálta annak idején, amikor a parlament, egy civil szervezet döntött el, hogy ki, le, ki az egyház és ki nem. Ugye jogszerű a dolog, jogszerű mert törvény van róla, de mérhetetlenül tisztességes. Most mit mond az MSZP elnöksége? Hát jogszerű, benne volt a, a, az alapszabályban, hogy így is lehet választani. Igen, ám csak mindenki abban a tudatban senki nem mondta ezt időben előre, hogy most más metódus szerint fogunk választani, Hát addig játszottak ezekkel a jogszerű, hogy jogszerű dolgokkal. Nem aztán, vitatkozom önnel, ön mitben látja annak az okát, hogy magából az MSP szervezetéből nincs olyan hang, mint amit ön megfogalmazott? Nem tudom, hogy ez így igaz-e, mert félej, én úgy félej, hallottam, hogy igen. Hogy? Úgy hallottam, hogy a vidéki szervezetek akár még tüntetést is akarnak szervezni. Én ezt értem, Tehát, de igen? a tüntetésen kívül van olyan, hogy valaki egyébként jelzi, és akkor arról a sajtó beszámol. Tehát a tüntetés is egy lehetőség. beleértve, vagy én eddig nem tudok arról, hogy meg is tartották volna, de én is hallottam róla, hogy terveznek tüntetést. De az, hogy valaki egyébként betelefonál egy műsorba, ha csak az én ismereteim nem szűkösek, de lehet, hogy azok, hogy valaki a hangját halla, hogy mind az, ami egyébként itt történt, pontosan olyan, mint amit ön gondol, és ezért ő a magam részéről tiltakozását fejezi ki. Ön tapasztalat ki? A politika valahol, nem valahol, hanem egyértelműen érdek, mentén működik. Úgy tűnik, hogy nem érdeke jelenállás szerint, úgy mérik föl a, a, a, még azok is, akik egy tisztességesebb választást gondolnának, hogy nem érdemes tótékkal szembe menni, mert, mert nem érdeke, hogy szembe menjen tótékkal. Tehát úgy tűnik, hogy a felső vezetés az msp ben tótra uh, tette fel a, a, a választását, a lehetőséget. Uh, és mondom, Tóth azért nem áll velem szóba, kell. mert hogy én egyébként Mesterházinak is lehetővé tettem, hogy megszólaljon. Ezt nagy hibának tartom a tót részéről. Meg, meg kell, hogy mondjam, de hát e, úgy, úgy látszik, hogy annyira maga biztos, hogy neki nincs szüksége arra, azokra a demokratikus fórumokra, ahol, ahol nyíltan vitatkozni lehetne, vagy, vagy legalábbis egymás után elmondhatnák a, a véleményüket. Hát hisz tulajdonképpen ettől fosztották meg Mesterházit, akkor miért állna vele a sajtóban egy ilyen vitába? Hát ettől fosztották meg Mesterházit. Elmondta most reggel Mesterházi, hogy ő a kongresszuson is még úgy gondolja, hogy tudná befolyásolni a küldötteket, mint ahogy annak idején befolyásolta a Szilli Katalin. Mekkora a potenciál a van a mai MSZP-ben, Tóth Bertalanus túl Mesterházi Attilástól? Én tegnap az egyik volt elnöknek, MSZP elnöknek azt írtam, hogy nagyon félek, nem kívánom Szácsület mondom, nem kívánom, de attól félek, hogy ez az MSZP-nek a végjátéka. Köszönöm szépen, hogy telefonált. 061-877-0877. Még egyszer a mai műsorhoz lehet hozzászólni, a mindenki, tehát hogy a pártok együtt induljanak, és konkrétan a Borsodi Országgyűlési képviselőválasztásról, amelyről mi itt még az égényett a világán nem beszéltünk semmit se. 061 -877 0877 ma 2020, szeptember 16-án, 9 perccel fél 9 után. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! J J Jó reggelt kívánok! Nekem ez a borsodi eh, dolog, ettől a gyabron forog. Úgyhogy eh, nem tudom elkezdeni, és, és annyira annyira... Jó, de én azt szám... mondom neked, drágám, hogy figyelj, most vagy ö, a fialára szavazol, és akkor leváltják azt, amit egyébként nagyon utálsz, vagy nem szavazol a fialára, és megmarad nem az... Nem szavazok a türele... Türele... Tessék? Nem szavazok a fialára. A múltja miatt? Igen, igen mert valaki szerdán zsidózik, az sütődökön ugyanúgy magában zsidózik. Ö, és... és... Aki, aki okay, én, ezt eredentően... tök, de én ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem tőled, hogy egyébként a fiala zsidózása szembeállítva azzal, ami ma egyébként Magyarországon van, a te szemedben fontosabb a fiala zsidózása sem, mint, hogy a fiala megválasztása által lehetővé tett, hangsúlyozom lehetővé tett, hogy a másik is megszűnjön, pontosabban a másik megszűnjön, ez pedig akkor... Nem minden, áron, nem minden áron szűnjön meg, szóval ezek helyette ne jöjjenek. Magyarul a fialát jobban utálod a múltjával, mint a fidesz KDMP által feladatod? A fialát Oké, okay, tök mindegy. Tudom, mindenki. hogy okay. akartam mondani. Jó, de akkor inkább Fidesz-KDNP, mint a Bíró által, vagy a Bíró Lászlóval is felálló ellen. 100 000 szer inkább, 100 000 szer inkább. Jó. Nem az, a, nem az a fontos, hogy én ebben egyetértsek, mint ahogy egyébként nem foglaltam állást az ügyben. Én a jobbikre eddig főleg azt mondtam, hogy nem, nem soha. Több kitartást. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, Mesterházi Attila Gizik vélik politikus is. Úgy látszik, hogy erre most nem annyira van szükség. Mikor a... azt, azt mondod neki, hogy legyen őszinte, akkor elkezd ilyeneket mondani, hogy erre nem kíváncsiak az emberek, de aztán persze legalább ő elmondja. Azt gondolom, hogy be, szóval lehet hogy szeretni, nem lehet. Lehet nem szeretni, de azért valahol egy tökös fiú. Ez az, az, az MSZP-nek meg az a célja, hogy egy ilyen kis jellegtelen, jó nagy Fidesz, támog, az Fidesz pénzekkel azért megtámogatott középpár... Jó, de akkor mit gondolsz a párbeszéd és az MSZP szövetségéről, ahol pillanatok alatt eljutunk Karácsony Gergelyig? Karácsony Gergely, szerintem most utóbbi a hasonlókat gondolunk. Inkább hagyjuk. Jó, rendben van. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Állj már be, édesem. Come on, everybody. Nem mondhatják, változatos a zenei kínálat. 061-877-087, amit ma elmondhat, ne halasz a holnapra. Gondoltam arra, hogy mit jelent az idő, amikor néztem tegnap Horváth Csabát és Bár Lászlót, azt a vitának mondható, nem tudom micsodát, ami az egyenes beszédben volt, és amire itt majd pénteken kerül sor, már mint nem az egyenes beszédre, bár az egyenes beszédre is tartok, csak nem műsorértelemben, értelemben, hanem vitaként. <tos> Ki a telefonálók 0 a egy 871 a még három és fél perc a rádióműsorból meg nagyjából egy negyed óra van hátra annak függvényében, hogy milyen aktivitást mutatnak, mert a rádióműsorból sincs már hátra egy negyed óra, hanem telefonálnak. <tos> Ha valaki betelefonál, az azzal az előnyel is jár, hogy akkor vissza tudok menni megint az igipop Igipop nevében is köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A borsodi szabadással kapcsolatban, ha valaki nagyon-nagyon Uh, ellen nezte a jobbikot és azt a számját most is, én is, mégis azt mondom, hogy bíró, mert ő ott csak egy ember lesz a múltjával együtt is, és bízunk benne, hogy valamelyest azért valóban megváltozott, viszont megszűnik a Meg... kétharmadának, a mocskos bandának. Ön tényleg úgy gondol a Fideszre, mint mocskosbanda? Úgy. Én nem gondolok rájuk úgy, tehát sok, sok rosszat gondolok, de mocskos bandának sosem mondanám hát, őket. De ne, ne, ne, ne, ne, lehet, ne, legyen mocskos Igen. banda, az, az ön foga, nekem nem, de van. a másik, amit akarok kérdezni, hogy oké, okay, rendben van, Bíró László, de hogy viszonyul ön Gyurcsány Ferenchez és a többi imáron megválasztott képviselőhöz, akik ától eljutottak a zséig, nem, nem, igen. Ehhez mit szól? Na, hát de, hát nehéz, nehéz, nehéz állást foglalni benne, az az igazság, de talán. talán mennyiben, az, nehezebb kérdés, kérdés, mennyiben nehezebb kérdés a gyurcsai, mint a bíró? Hát. Ö, ö, ott is nyelni kell. Nem kell túl sokat nyelni? Hát kell. Kell, ott is kell. Sokat nyelt az életében? Öm... Jó, mondjuk azt, hogy tízszer nyelt az életében. Igen. Ebből hány volt utólag olyan, ahogy azt mondta, hogy érdemes? Most persze olyasmit kérdezek, ami totál hülyeség, mert hogy ön hmm. végülis milyen tízes listát állít össze arról, nekem fogalmam nincs. Megérte? Összességünkben. Meg é... Van ön egy gyereke? Igen. Őt arra tanítja, hogy nyeljen? Nem. Hát akkor megette a fene az egészet. Baj. Én most úgy ülök itt, mint az ön potenciális fia. A tévémisor közben fogta magát és véget ért, én szerintem az a legegyszerűbb, hogyha az ember ezzel nem törődik, mert integetni is már csak későn integettem. Most együtt maradtam a netezőkkel és a rádiózókkal, akik az elmúlt időben a tv után már nem fejtettek ki különösebb aktivitást. Most nagyjából 9 percük van arra, hogy bebizonyítsák, hogy az utolsó 5 percet érdemes még itt töltenem. 061 877 0877 figyelek ha van mire. Come on, everybody! 061 egy 877 0 Van műsor csak hallgatok. Nézem a felgyőem lett üzeneteket.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 Tudnak igaz, a, a magyarok csak meghallni... Hát ezt a szokásokat egyébként abba adhatnák, De szerencsére a tévéműsor után már csak általában egy durva egy tucat perc van hátra. Uh, amit én itt uh, az már mármint hogy végignézem, hogy mi minden történt a telefonomon, uh, végigkövetek, de jobban bírtam, amikor a műsor ilyenkor még folytatódott, beleértve, hogy volt, hogy jóval tovább folytatódott, de hogyha ilyenek lesznek az új nézési és hallgatási szokások, uh, akkor alkalmazkodom hozzá. Sem tudott, sem saját magán. remélem, hogy a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 Jó reggelt, a Bújival vagyok. Szeptó. Figyelek! Mestárádéval kapcsolatban igazából számomra mind, szó volt, nyilván nem lényegtelen, de nekem mégis valamennyire mellékes, mert inkább a programról szerettem volna hallani, mármint hogy közpolitikai programról hogy abban van-e valami fajta ellépés az eddigiekhez képest, meg hogy, hogy akarnak-e igazából szózdelmek lenni, vagy nem akarnak. Mert hogyha nem akarnak igazából szózdelmek lenni, akkor nagyon nincs egy miről beszélni, mert akkor ennek a pártnak nincs értelme. Hát ő mondott három pontot, abban ezek ilyen részletességgel nem lettek kifejtve, de minden esetre több hangzott el, mint a műsorokban általában. Lehet, hogy elkerült a figyelmemet mert... Három pontban összefullalta, én megkérdeztem. Uh -huh. hát ugye az volt a kérdés, hogy az általa vezetett vonat és a Tóth Bertalan általa vezetett vonat mennyiben uh -huh. érkezik máshova? Hát mondjuk, amikor ő, nem tudom, mennyiben változott meg a véleményhoz képest, amikor ő volt még döntési pozícióban lenne a pártnál, az mondjuk nekem nem lenne elég. Ez egy nagyon jó felvetés, amit mondasz. tételezzük fel, hogy 2022-ben kikap Orbán Viktor. Te el tudod azt képzelni, hogy megrázza magát, és 2026-ban egy nem olyan Orbán Viktor jelentkezik, mint aki volt 1998-ban, de nem is egy olyan Orbán Viktor, aki 2010-ben nyert. Magyarul én egyetlen egy dolgot kérdezek tőled, de ez rám is vonatkozik meg, természetesen magadra mennyiben bízol magadban bennem Orbán Viktorban, nagyjából ebben a sorrendben, hogy megújulni képesek a szónak abban az értelmében, ahogy egyébként az elmúlt percekben beszéltél? É, sajnos nem nagyon bízok. Áj, de... áj, ez magadra nem, nem is áll? Már idején nem, nem megyek senkinek a szavazatáért. Ez most, mert ne, ez nem politikáról Igen. szól, ez az emberről Igen. szól. Azt kérdezem tőled, hogy egy politikai bukás, egy vállás, egy betegség, nem sorolom, ami az ember életét alapvetően befolyásolja más-más módon. Mit érzel magadban, mennyiben tud változtatni rajtad érdemben, és természetesen csak a szó jó értelmében, a szó rossz értelmében, azra nem kérdeznék rá. Tudnál-e jobb lenni bármilyen az életedben bekövetkezett változás okán, aminek nem kell feltétlen rossznak lenni, bár általában ilyen események szoktak változtatni az emberem? A bizonyíthatóság ez hiányzik, jeljában, azt ez, mondom, az bizonyíthatóság tügyben, ez, ez bemondásra van, de, és, és ez vélelem, talán igen. Ha azt kérdezem tőled, hogy az optimális gál Csaba bugi ma egy tízes skálán mennyire van jelen, és mit tudna kihozni belőled egy ilyen izé, akkor most egy hanyasszámot mondanám. A, a, jelenlegire, vagy a, jelenlegire, a jelenlegire? A jelenlegire. A, a, a, a nincs értelme. A jellegére. Hmm. Mekkora potenciál hmm. van benned, amin változtathatna egy izé? Hát én, én, én, én, én mondjuk egy olyan hatos mondanék. Talán. Ez nagyon jó. Én valószínűleg valami hasonlót mondtam volna. Figyelj, nem kívánok neked semmi rosszat, de kívánom, hogy az a potenciál az életedben meg tudjon valósulni. Értettem. Kérek engedélyt elköszönni. <Szoros> Nem. Come on, everybody! Elindult a visszaszámolás... Nullát egy 87 először. Pedig a Gál Csaba Bugi sokkal jobban áll ez ügyben, mert sokkal fiatalabb, mint én. Nekem azt a hátrálevő 3-4-et sokkal kevesebb idő alatt kéne produkálnom, mint neki. Egyáltalán követhető vagyok még, vagy ha egyáltalán követ még bárki engem. Holnap Niedermüller, Péter és uh, Györgyevics Benedek számít az érdeklődésükre. Mondják meg a szomszédnak, hogy ismét van Kejfejancsi, hallgatható és nézhető is. Szeretném, hogy a vélemény formáló erők lennénk, akinek nem mondhat Tóth Bertalan nemet. Nekem mondhat nemet, de a Kejfejancsinak nem. Ez nem hiúsági kérdés. Ahhoz, hogy meg tudjak változni, és az ország ezzel párhuzamosan ahhoz egy ilyen erő bár anélkül is megvalósítható. 0618770877 másodszor. A mai műsor elkészítésében, mint általában. Ma egész nap 2020. szeptember 16. a szerddal lesz, de a kejfejancsi már nem szól tovább. Ne felejtsék, hogy nagyjából másfél nap van ebből az indiányárból, bár könnyen lehetséges, hogy a lehűlés után még visszajön a nyár. Tapasztaltam én ilyet már októberben is mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap 418 előtte, hét után ismét találkozunk. 061877 0877 Senki többet? Távolétemben elérhetőségem dörö, mint dr.kisd.kisr. Fialajános a nevem, csak a kisbetűvel kukac.gmail.com De még itt tartanak, hogyha egymás után telefonálnak, de ehhez telefonálni kell. 8 óra 57 perc 45 másodperc van. 46. tehetne annak érdekében, hogy itt a műsor végére ne legyen 31 fok. Remélem, amit mondtam, nem volt pusztába kiáltott szó. 8 óra 59.37 41. Jó, hogy van egy